Sziasztok! A techpírítós podcast-et hallgatjátok. A stúdióban BL3525 és pizsamás. Jó. Hello? Nos. És ez Ön. a 47. adásunk? Annyi? Ja, annyi. Tényleg, 47. Azt, minden. lenyűgöz. Vissza közeledünk ahhoz az, az 50-hez, igen, erősen. Milyen 50-hez? Hát az ötvenedik volt. Ja, hát úgy értem, de hát az ötvenedik az lényegtelen, mert az ötvenkettedik az meg már az egy éves évforduló lesz. Akkor én nem tudok számolni elnézést. Ennél is tényleg egyébként egy családi beszélgetésre jövök, ahol ujasztottam némi alkoholt, nem sokat, csak az igyekszem tartani magam, de ne eléfordulhatnak néha hílye hibák. <gül> szóval alkoholos alatt tehát jól van. Hát, e, e, e, lájtosan. hát, óvatosan, Hát, ötvenkettő hét van egy évben, úgy tudom. Jó, igen. hát most 53, mert úgy igen. szököm év miatt, de végülis az ötvenkettedik lesz az egy éves évfordulója. Szóval hat adás igen. ezzel, együtt. Igen. Jó, csak én az 50-et éreztem hogy ilyen kereknek, de, de igazad van tökéletesen, tehát igen. A, akkor lesz kerek a torta, tudod? Igen. Na szóval az a helyzet, hogy kiírtam a Facebookra, hogy ö, lesz egy vendég, de sajnos nem jött össze, már itt tudunk egy negyed órája, és nem tudtuk összehozni technikai problémák miatt. Nem akartuk bevállalni most azt ö, miattatok, hogy, hogy egy kisebb alapzaja legyen, mert sajnos Gergőnél volt egy kisebb alapza, és így, így úgy döntöttünk, hogy inkább jövő héten csatlakozik hozzánk, és akkor addig megoldjuk valahogy. Így jó, szerintem hárommal össze fogunk dolgozni, majd biztos, hogy kitalálunk neki. Tehát nem, nem lesz ezzel probléma. Egyébként ilyen, ilyen apró dolgok mindig vannak. Hát aki régebben, régebben ott hallgatja az adásunkat, azt tudja, hogy én ott kezdtem, meg milyen ö, technikai problémák voltak. Tehát ez ugyanúgy megvan mindenkinél. Hát én. Na, tényleg akartam mesélni valamiről, csak így most gyorsan, hogy összeszedjük a dolgokat. Ö, képzeld el az előző adás után, ö, úgy voltam, ugye, hogy. Tudod, ideges voltam a weboldal miatt, hát ezt meg is kaptam e mailben hogy hogyan mertem ilyen ocsmányul beszélni az adásban. Hát igen, szerintem egyébként semmi ocsmány nem volt benne, tehát a véleményedet mondtad, sajnáljuk, hogyha ezzel valakit megbántottunk, vagy valaki hát. úgy érezte esetleg, hogy ez nem az fertőnlen... adáson az, ad az adáson explicitek van, szóval igen, azt láttam, tehát ki van téve, ugye a kis piros explicit felirat, igazából a mi részünkről akkor mi megtettük azt, ami rák vonatkozott, szerintem nem, nem olyan nagy probléma az. de De elnézést kérünk, hogyha valakit ezzel volt egyébként. Két és fél hétig volt a oldalam szar, szóval azért szerintem meg, hogy előtte 20 perce, hogy felhúztak emiatt. Szóval így, így ezt megengedtem magamnak, és, és uh, már ott tartottam, hogy oké, okay, rendben, de az a teljes tartalmát a weboldalnak, az FTP-ről, és újrakezdtem a weboldalamat, minden a másfél évnyi anyagom kb. a posztoláson mind eltűnik. Be is mentem az FTP-re, fel is mentem, és akkor ki is jelöltem az összes fájt, és ilyen filmbe jelenet kb., hogy törölni akarom, és akkor ugye megkérdező egy hogy biztos benne, hogy törli, és akkor az egeret ráviszem az OK feliratra, rá akarok kattintani, és akkor a notification rendszerbe becsúszom egy e-mail, hogy, hogy segíteni, szeretnék megjavítani a weboldaladat, hogyha adsz elérést. Ú, ezt nem mondod. Igen, szóval... Ez a gyerekek! Szóval innen köszönöm szépen Attilának, hogy segített. Hát öt perc alatt rájött a hibára, ami, amit két és fél hét alatt nem tudtak megoldani. A helyen lévő ember kék, és megoldott mindent, és minden tartalma megmaradt, szóval respekt. Így van, köszönjük szépen, igen, tök jó, hogy ilyen jó vannak. Egyébként utána belegondoltam, hogy végig magáról, hibáról mi beszélt, beszéltünk már előtte itt adásban, tehát jó irányba tapogatóztunk, csak hát ugye azt a fajta megoldást, amit ő kínált ugye, hogy egy, hogy tudom, egy scriptet írt, ugye? Igen, van. igen. De S -s volt, mert ugye a fáj nevekkel volt probléma. Volt más is, szóval az egyik plugin, plugin is azt hiszem valamit valamit ocsmánykodott. Szóval voltak ja, itt dolgok. Ja, tényleg ez a tudsz emlékszem, igen. Ja, ja, ja. Igen. Ö, még annyit akarok elmesélni, amit így... nem tudom így... Közöttünk... <gül> közöttünk. Hogy... Nekem problémám szokott lenni a vezeték nélküli Xbox joystickommal. Mert ugye a PC-hez ilyet vettem. És hát ugye a fifázáshoz. És képzeljétek el, eltörött a... Az egyre, hát az a kara, amivel ugye irányítod az embereket, letörötté a belőle. És ilyen, ilyen jó kis magyar paraszti módszerrel, a visszaragasztottam. <gül> szóval, hát ezt csinálják miért. És, és azon gondolkodtam, hogy hát ilyen létezik -e, hogy csak ezt cserélem, mert most nem akarok 8000 forintért vadonatújat venni mert hát a másikon is végül is halálosan elkopott már az egész. És megnéztem az ebay-t, lehet, szóval van ilyen. Rendeltem négy darabot, ugye egy csomagban négy darab van szóval mind a kettőn ki tudom cserélni. Mert minden két joyon, kettő ilyen van. Ö, viszont egy olyan speciális torx csavarhúzó kell a szétszereléshez, ö, a joystick szétszereléséhez, és ez a T8H, ha valaki nem tudná, szóval nem a sima torx 8-as, hanem T8H-nak hívják, mert akkor amit a torsz. 8-as csavarhúzó csak viszont ö, belőle meg kell lenni egy ilyen kis bügyke, bügyöknek, vagy nem tudom, kis kukkinek, vagy nem tudom, mert, mert, mert van egy ilyen bemélyedése a, a csavarnak. Szóval ezt is le kellett rendelnem, és a szép az egészben az, hogy a kettőt így egyben révve 800 forintba átszámolva, 800 forint tompafájt. Ú, szóval Szóval ebay király vagy. Igen. Ja, és free shipping, szóval ez ö, ingyenes szállítás. Hú, ez jó. De tényleg ezt akartam, hogyha már itt tartunk, hadd hát kérdezem meg, mert ezzel nem vagyok éppen, hogy mert ugye az ebay, ahogy am tudom, Amerikából vásárol az ember. Hát, ja, csak is a cuccok bárhogy fönn vannak, ugye a legtöbb Amerikából. Most például, ez, ez ez például ezek Hongkongból jönnek ezek, gondolom, ilyen utángyártott cuccum, de <laughs> megbízhatóak, igen. Aha. Ne, arra lenni kíváncsi, hogy ilyenkor ott kell vámot fizetni, vagy hogyan működik ez? Mert tudom, hogy vigyázni kell, mert lehet, hogy egy adott dolog mondjuk olcsók, viszont amik még meg mindenne idejére hát elég komoly, bossosárat ki lehet érte fizetni. Szerintem az ilyen dolgok odaszoktak szoktak lenne, oda szokott írva lenni, fú, de magyaros mondatot, viszont ezekhez a pici dolgokhoz szerintem nem kell vámot fizetni. Ezek olyan apró dolgok. 0,99 euró, meg egy izé, dollár, meg ilyenek. Mm, hogyha egy tabletet, vagy ilyesmit igen, én mondjuk azt nem mernék. Szóval én ilyen 1000-2000... Hát azt mondom 3000 forint fölé még nem igazán mentem ebay -en. és És bármilyen hihetetlen még egy dolog sem veszett el. Mert szokott olyan lenni, szóval hogyha veszed, azért a, a, te legyen benne a pakliban az, hogy lehet, hogy elveszik valahol út közben. Mert azért mégis egy nagy hajó hozza, vagy valami Not, igen. De úgy tudom, egyébként itt a ismertségemből úgy tudom, elég gyorsan ideérnek ezek. Tehát ja, hát meglep, így, meglepően gyorsan. Figyelj, két hét, három hét szerintem. Maximum. Szóval egy, egy hónapot számolj rá, szóval én úgy, úgy gondoltam, én mostában nagyon nézegettem, mert szerintem, hogyha valamit ö, karácsonyra akar venni az ember, és ilyen specifikusan tudja, hogy valakinek ilyen ex, nem tudom, ilyen jó kis vicces dolgot, vagy valamit akar megvásárolni, ami mondjuk és Magyarországon egy kicsit drágább, vagy, vagy nem igazán kapható, akkor, akkor meg tudja venni olcsóban, is akár. És akkor ugye most jobb, hogyha most megvesz, és akkor biztos, hogy ide ér karácsonyra. Ez tök jó. Ez jó dolgok. Ja, ezt akartam mondani. Szerintem vágjunk bele, mert, mert tegnap volt egy kínót. Uh, igen, na most uh, beszélgettünk itt a kommentelőnkről itt a felvételőt, mondjuk, vagy nem említsük. Hát én megköszönöm, hogy megint értékelték a Tech podcast podcastet, szóval köszönjük. I így van, tehát minden komment, mindenkinek, aki kommentel, köszönjük. Az elismeréseket és a többi meg igyekszünk tanulni, tehát... <gül> igen. A többit mi háttérben megbeszéljük. <gül> <gül> igen, igen. Igen, abból lesz majd egy jó kis vágószoba. Anyag. Ja, hát az, az lehet, hogy lesz majd később. Az, hatal az hatalmas volt egyébként, az anyag. Meghallgattam nekem, nagyon tetszett. Örülök, nem tudom, így hétvégén volt egy ilyen egy-két órás szabadidőm aztán gondoltam, minden hallgató örülnek neki. Akkor a izék nem voltak benne, szóval ilyen nagy viccek, vagy ilyesmik, de azért jól össze lehetett vágni. Nem, de szerintem totál színvonalas volt. És nem, nem magunkat akkor én istenül is zentett, tudom, hogy nem szabad. De én például teljesen szín szerintem tök jó volt. Hát csak ugye nem sok ö, adásnak a, az előzményét szokjuk megtartani, azt nem tudjátok, ti hallgatok. Szóval én leszoktam válni ezt így eldobni a kukába. Ö, de pár darab megmaradt, és abból raktam ezt össze. Szóval mostantól azért jobb, hogyha bármit, amit a core recorder felvesz, azt így rakd te is, meg én is, és akkor... Később is lehet, hogy lesz valami. <gül> így, így van, de hát ezek kincsek. Tehát ugye lehetett látni bizonyos blogokon írásokat, tehát ezek kincsek. A kori az egy kincs bizonyos értelemben. Tehát, így is van. De egy nagyon jó dolog volt. Na, Ke kezdés. akkor menjünk a tegnapi kínótól szerintem is. Igen, igen. Kezdés előtt még annyit. Benyögök gyorsan, hogy uh, az 52. adásnál lesz ugye egy éves a és uh, uh, lesz nyereményjátékunk. Szóval érdemes lájkolni a Facebook oldalunkat, mert úgy gondolkodtam, hogy plusz egy külön ott kisorsorandó dolog is lesz, hogyha a 100 lájkot eléri az oldal. Ennyi. Azt a mindenit, hát akkor lákra fel. Gyere. Na szóval, uh, kínot. Igen iPhone 5. Szóval én is bejégtem keményen, mint elég sok blogger, meg mindenki. <gül> hogy a hatodik generációs iPhone mégis iPhone 5-nek hívták, szóval. Hát igen, ugye mert itt igen ugye egyre nagyon sokan mondták rá, de olyan bloggerek is, akiknek nevik van ebben ebbe az egész dologban. Mondhatni félig, meddig már Benfentesnek számítanak, ugye ők is azt mondták, hogy nem, mert ez ugye ténylegesen a sorozatban hatodik, és ezért hatosnak kell nevezni, hát nyilván ők is tévedhetnek, tehát ez, ez, ez egy ilyen érdekes dolog volt. De itt lehet látni, hogy a, az Apple az nem csak ebben egyébként másban is, nagyon komolyan ragaszkodik az ő kis tradíció, és az éves szintes megjelenéseknek a felépítéséhez. Tehát azt látom, hogy nem mennek meg utugrani egyébként, vagy nem tudnak már, vagy bizonyos részben nem mennek. Szerintem mind a Tég, igen, igen, szerintem mind a kettő. Szóval... Uh, hogyan mondjam, maga... Most, ha belegondolunk abba, hogyha nem lett volna ez a kiszivárogtatás, mert végül a kínott maga semmiben nem nyújtott újat, hogyha az iPodokat levesszük, azokról később beszélünk. Az iPhone-ról minden kiszivárgott, ami, ami úgy lehetett. Szóval, hogyha ez nem lett volna a kiszivárogtatás, akkor most így fognánk a fejünket, és, a, és az asztalba vernünk, hogy hú, hát ez, ez, ez nagyon odabasszott. Szóval... Oh, már mindegy, becsúszott. Uh, szóval, uh, érted? Uh, persze, de most én élek a gyanú például, szóval, hogy mármint azzal, hogy én nem akarom eljönni egyébként, hogy ezeknek a kiszivároktatásoknak egy része nem direkt van. Szerintem ez az része már. Hát, szerintem azért egy váó érzés most nagyon kellett volna, és az nem volt. Sajnos. Mm. Nem tudom, ezek közül mi lett volna egyébként. Számomra mondjuk olyan nagy válló érzéssel, mert igazából tényleg olyan nagy tuning szerintem, mert hát nem igazán történt. Azért, hogyha megnézzük az iPhone 5 tényleg szemügyre veszük közelről, akkor nagyon sokat dolgoztak ezen a telefonon, és, és visszaszívom azt a, azt a kijelentésemet, hogy ez egy nyújtott 4S telefon, mert nem. Mert ez tényleg egy új design, mert tényleg jobban le van kerekítve, minden milliméterre ki van használva, nem véletlenül nanoszink kártya kerül bele, szóval Magyarországon figyeljetek erre. Ö, ez, ezen nagyon sokat dolgoztak. Ez, ez, ez, a, hát ez mutatja, hogy milyen lesz a következő generációs iphone -ok, milyenek lesznek. Az, hogy 7,6 mm, igen. Hát ez, ez 18 százalék azért, az, az sokán. Is. És mindezt, mert a 112 g is lett a telefon, ami egy kicsit mondjuk lehet, hogy gáz lesz, mert én mindig is azt szerettem az iPhone-ba, hogy nem olyan volt, mint mondjuk egy S2, hogy, hogy érted, mi anyag hatása volt annak, hogy nagyon könnyű volt, tudod. Igen. És én mindig azt szerettem, hogy éreztem, hogy a telefon a kezemben van. Én ezt többször hang, hangoztattam, is remélem ez, ez még mindig így megmarad. Szerintem egyébként ők tisztában vannak, hanem, hogy ez része az ő Tehát nem hiszem, hogy ők ezt ki fogják engedni így a kezükbe, tehát ez biztos, hogy nem fog elveszni szerintem. Nagy nagy, szóval szerintem... Szerintem ez egy nagyon jó telefon lesz. Vagyis hát... Ja, hát egy-két hét múlva ez meg fog kerenni mindenhol. Gyorsan felsorolom, hogy mik vannak. Szóval van egy A6-os procink, ez kétszer gyorsabb CPU kétszer gyorsabb grafika. Hát őszintén a négyesnél gyorsabb telefon, hát nem tudom. Szóval ez így nekem a négyes, az, az eléggé gyors. a szóval gyorsosság miatt nem váltani. Szerintem sem. A kijelző 4-szóra növekedett, ez 169 es Képarány, hát ugye ez is kiszilárgott, hogy 110, 1136 pixel a magasság. 44%-kal magasabb a szaturáció, ez jó hír, viszont ez ne tévessze meg senkit, mert képeknél valószínűleg jobb képet fog készíteni az iPhone t viszont nehogy az legyen, mint, a, mint az S2, meg ezeknél az Androidos készülékeknél, hogy ugye ott is nagyon jó a, a kijelző, de viszont csal a kijelző. Szóval, érted? Elkészíted a képet és stök szép a telefonon, és amikor felrakod a gépre, csalódsz, mert ott a színek meg már nem olyan élénkek. Igen, ez ugye hát mobiltelefonok tömegének volt, volt, és van ilyen problémája. Hát bízunk benne, hogy ők nem követik el ezt a hibát, igen. Az AMOLED kijelzőknél, ez, ez például nagyon szuper AMOLED, meg AMOLED király, izé, cool, meg nem tudom milyen nevek vannak, szóval igen. Elté támogatást kapott smiley Perel a Samsung. Hát, <gül> <gül> hát, majd, majd kiderül, hogy ebben mi lesz. <gül> igen, igen, mert ugye én, én ilyenkor nem tudok elmoatkoztatni attól, hogy Magyarországon vagyunk. Itt minden szóval használható lesz ez is. Szóval itt ez ugye, ez már egy olyan támogatás lesz benne, ami... Ez a, ez a 4G ugye, amit a T-Mobile például orrba, reklámoz mindenhol. Ö, kamera. Hát a 8 megapixel maradt, hát meg a pixelekkel győzzük meg a csatát, ugye. Ö, videó 1080p. Ö, a képfeldolgozó processzor viszont ö, azt kicserélték a kamerába, és ezzel magyarázzák azt, hogy, hogy már pedig szebb képeket fog készíteni az iPhone ot és erre kíváncsi leszek. Ami engem nagyon, nagyon felcsigázott, az például a Zafir kristály Nem tudom, ezt, ezt hallottad, de ez megmaradta -e benned. Ezt én a blogodon olvastam meg, én őszintén. Én nem tudtam én ugye a magyar kö közvetítést néztem félig meddig, mert a családi vacsora volt meg minden. De tehát ezt, ez nekem nem ragadta meg a figyelmemet ott a közvetítés során, hogy erről beszéltem. Félig visszanéztem a közvetítést is, mármint az eredetit, meg, meg hát ugye a blogokból is is, és ez az afil kristály ez fontos dolog, mert ez jelenti azt, hogy egyáltalán nem fog karcolódni a lencséje a kamerának. Szóval nyugodtan lerakhatott háttal nem lesz az, hogy, mint most például, hogy néhány modellnél, nem tudom, hogy ezt tudjátok hogy néhány modellnél, és az enyémnél is, négyesnél, hogyha elfordítod és megnézed, elméletileg, hogyha a kamera lencsé egy kicsit kiebb áll, az akkor hiba. Ez egy ilyen pici hiba, a tömeggyártás miatt van. Mert elméletileg ennek teljesen szintbe kéne lennie a hátlappal. De nálam sincs szintbe, És emiatt ugye, hogyha lerakod hátra és se egy bámper semmi nincs a telefonon, akkor karcolódhat. És ugye, hogyha egy icipici hajszálkarc is van a lencsén, akkor viszont az már megjelenik a... a hát valamilyen szinten romlik a minőség a képeknek. Plusz észrevehető az akkor, hogy ö, rosszabbul ö, makrózik a, a kamera. Szóval... Erre, erre ennyit. Ezek én apróságok egyébként, igen, amik, hát amik első ellenzésre, vagy nem is gondolna bele az ember, de a hétköznapokban sokat tudnak segíteni. Ezért mondom, el, hogy az apróságokban rejlik most az igazság hogy végül ez nagy lett ez, nagy, nagy készülét lett ez, már mint ö, nem a szószoros szoros értelmében. Ö, Panoráma készítő szoftvert is kap maga a gyári app, amivel faszán kinyírják a, a ban lévő néhány. Ö, Panoráma készítő alkalmazás, hogyha jó lesz, hogyha tényleg olyan jó, amilyennek mondták. És videófelvétel közben is tudunk fotózni. Na, ezek tök jó dolgok. Utóbbit, viszont... utóbbit nem tudom, hogy miért, csak elméletileg azt mondták a blogok, hogy csak a, az iPhone 5 kapja meg, viszont a négyes es is megkapja a panoráma készítést. Ez, ez szoftveres dolog, szóval ez, ez nem hmm. nagy dolog. Végre 1,2 a az előlapi kamera meg 720p-ben tudsz felvenni videót, meg facetime amit én soha nem használok, szóval fölösleges. É én sem egyébként soha szemben nem tudt használni. Pedig a gépen is fönt van, meg telefonom, még nem laktam, például, de soha nem használtam. Új csatlakozó, 30 tűs csatlakozó helyett most már, ez a kis 8, azt tűs. Igen, és ugye mind a két oldalon ö, ugyan kialakítva, vagy tök mindegy, melyik oldalával dugod be. Elmondtél végre oh, mi... már? Ez milyen jó. Hányszor volt veled, Jolt, olyan, hogy mai jövök a azt izé kukisztat, hogy izé, hogy, hogy melyik oldalával adjuk be a, a dokkot. Hát én ezt a mai napig is úgy tudom elnézni, hogy megnézem, hogy hol van a nyíl. Hát én is, én is csak, hogy este, amikor úgy vagyok mindig, ugye, hogy kikapcsolom a gépet, és utána vagy töltőre rakom a telefont, ha úgy van, vagy ilyesmi. És ak akkor már teljes sötétség van magyarul, a telefon fényerejével kell megnéznem, hogy melyik oldalon is van az a kis, picike, szürke nyiracska, és úgy beledugni. Most ez megszűnik. Mert mm. hát ugye kisebb hely, nehezebben mennek bele, talán a pisz piszkok is azért. Igen. Bár mondjuk ozzá kell tenni, hogy ezt az én életembe ezt nyilván nem fogom érzékelni, mert ez a, a 3 g egy jó amíg az életemrésze marad ilyen szinten. De, de, de ez egy jó dolog, tehát én is szenvedek ennek a nyílg de hát nem lesz okolom ezt kicserélni. Egyébként nálam, hogy fitorony tölti a telefont? Majd egy jó ideje. Hát figyelj, maximum a születésnapodra kérsz. Nem? Egyébként Nincs. totál igazadva, mert az pont mához egy hétre az. Én, én, a is is. Én, én, én ezzel tisztában voltam. Tisztába voltam, csak nem akartam lelőni, de te most lelőtted a Point. Jö, bocsánat. Én, a, Igen. én a következő heti pirítósba akartam lelőni ezt a point <gül> Szóval, megnövelt sebességű Wi-Fi, és három mikrofon a jobb zajszűrés érdekében. Hát ez, ez, ez is majd akkor fog látni, hall, hallatszani, szóval ez, ez érdekes lesz. És az Irpots. Ez a, remélem jól lejtem, ez, ez az új füles, amit három évig terveztek és, és füleket szkenneltek be. Ez mekkora volt? Tehát ezen ezért röhögtem, komolyan mondom. Én is, és tényleg is egy nagy füleket mutattak a szlájdokon. Nagyon komoly volt szerintem is, igen. De most nem tudom, hogy nekem milyen fülem van, de, de normál esetben rendben van, amikor sétálok, de amikor a gyorsabban megyek, már pedig én nem még lassabb. Ő akkor rögtön így, így kicsúszik már a fülembe, ez a mostani. Ez teljesen egyébként ezek a picike ö, fülesek szerintem mindig is ö, mindig is szenvedtünk ennek a nyugétől igazából. van ez a nagy UFO amellett, hogy persze nem néz ki sokkal a szempontból, de ez te majd a fejeden rendesen. De ez nem olyan, mint, a, mint azok az agyba szóval én például azt utálom. Tudod, amikor be kell dugni teljesen már az agyadba, Azért hívom majd dugósnak. Ja, igen, már benne van a fülkodlóva már, már igen. A fültisztítónak is jó, bocsánat. Hát, kb igen. <gül> igen. De, szóval, és, és bármennyire is mondjuk az adásba sokszor mondta H. András, mert gondolom sokan a keynote úgy nézték, hogy a Ustream-met nézték, és én t és H. András-t. Bármennyire is mondta H. András, én is például imádom az iPhone fülest, szóval Szóval én mindig is oda voltam, érte? És nekem nem kell lenni jobb minőségű füles. Igaz, hogy most szarakodik a bal része, szóval lehet, hogy ilyen újra be kéne, be kéne fizetni. Na uh -huh. mindegy, a végére, az a weboldalomon elolvasható ezek a specifikációk, van egy kép is, amit iPhone 5 készítettek. Az nekem nagyon... Ja, ne... Bocs, nem arra gondoltam. Arra értelem, ami a képe, a blogodon van kép, azokra de be nekem értelem. Az, az, az, az, a kislány, aki itt az az Apple oldaláról van. Jó, azt hittem, ezt te csináltad, de nagyon jó kép. Hát, oda van egy, hogy iPhone 5-tel készített kép. Ó, uh, bocsánat, uh, nem, ezért mondtam az elején, bocsánat, ennyi a volt csak, Én ott négyesre emlékeztem esküszöm. Nem, nem. Ez egy, ilyen, ez egy ilyen adás, bocsánat. Rá lehet kattintani, nagyon akkor jól. teljes felbontás, szóval meg lehet nézni. Meg egy kis összenet, hogy már pedig ezt a ezt a felső opciókat, amikor felül vannak. A kijelző tetej nem fogjuk elérni sima például Pedig nekem is szerintem egy kicsit nagyobb kezem van, de... De akkor... Mi lesz az olyan kezű emberekkel, mint Vildgica? <gül> Most megemlítettem azért is. Szóval neki nagyon picike keze van, szóval ő neki szerintem például halál lesz ezt a telefont így, így kezelni. Igen, meg többnyel lányoknak egyébként ez e, náluk nehezkesebb lesz, valószínűleg igen. Meg most gondoljunk bele, az átlagembernek azért nincs akkora keze, hogy most épp. Tudod, maga az a érzet, hogy igen, megvan támaszva a telefon, nem instabil. Az S2 nekem háromszor zuhant le, de nem esett le, mert mind a háromszor elkaptam, de háromszor csúszott ki a kezemből, mert én nagyon sokszor, igen, én ilyen full kék paraszt vagyok, hogy, hogy az utcán mondjuk valami ciperek az egyik kezembe, és a másik kezembe most mondjuk posztolok valamit a Twitterre, és egy kézzel mobilozok. Uh -huh. Igen, de, de és akkor stabilan kell tartani, és a mostanit stabilan tartja az ember, de így, hogy így nem. És az a baj, hogy pont az iOS-ben pedig a, az opciók fölül vannak, mint például az edit gomb, vagy vissza, a visszagomb mondjuk bárminél, Szóval ez, ezek, ezek itt, itt még rázósak lesz. Persze a nagy igazság tényleg az, hogy, hogy kézbe kell fogni. Hát igen. Igen. Egyébként, amit én nem látok, tehát, vagy legalábbis nem, hogy a, ugye mert 16, tehát ugye widescreen kijelző van, a széles ma hogy fognak kinézni az appok? Hát ugyanúgy, mint most, csak ö, középle lesz rendezve. Amelyik, amelyiket nem frissítik még. Ennyi. És magyarul a két oldalt le lesz vágva. Ott fekete csík lesz. Tudod, ugyanaz, mint a tévéknél, a 4-3-as. Tudom, csak ez szerintem, bocsánat, ez telefonon, ez szerintem nagyon hülyén fog kinézni egy ekkora kijelzőn. Én még mindig azt mondom. Most lehet, hogyha látnám a saját szememmel, ez konkrétan, akkor ez így néz ki. Lehet, hogy azt mondanám, hogy ti de ez nekem, tehát hogy nekem ez a kijelző ahhoz picike, hogy ide még hogy hívják meg egyébként tegyünk. most. Nem azért, de most arról ne is beszéljünk, hogy szerintem ez Steve... Nem tudom, hogy ehhez Steve-nek mi köze volt, mert hogy ő ilyet nem engedett volna, azt tuti. Ő, ő azt mondta volna, hogy kuka. Mert ő nem engedte volna meg azt, hogy, hogy ilyen levágások legyenek, szerintem. Hát szerintem ez gáz. úgy lehet ezt megcsinálni egyébként, akkor azt mondom, hogy az összes létező app egy kattintásból ilyen. És akkor onnantól kezdve csak ez, de az meg ugye a visszafelelő kompatibilitást meg egyebeket, tehát nem tudom, hogy kinek pattant kezd az agyából. Mind, Figyelj, minden napot maga a telefon középre fog helyezni, ennyi. De a, a, akik meg haladni akarnak, a korral, azok átírják az alkalmazásukat, hogy, hogy ő támogassa az iPhone-t is. Így a legjobb apokhoz megint jön egy frissítés. Uh, persze, hogy ne, tehát meg fog ez történni, neve biztos, csak hogy lassan. Csak nekem ezen érdekes, tehát, hogy ez egy, ez egy ilyen picike kijelző, még lettőbb boxokat de ez biztos csak az én véleményem. Hát most figyelj, ne, nem azért, most őszintén na, nagyon sokszor izértek itt, hogyan mondjam, na, mit akartam mondani, így hirtelen? Igen, a netezést, meg ilyeneket reklámoztak folyamatosan. Én például, nagyon minimális a internet ezek telefonon. Minek? Olyan pici a kijelző, hogy szerintem azon nem lehet élvezhetően. Maximum ilyen ridereket lehet olvasni, amit épp hogy gyorsan. Vagy Twitter hírfolyamból valamit, nagyon el akarsz. Ja, Így van, így van. Hát én nem véletlenül néznek ki ugye a responsive, tehát a, a, a mobil nézetes weboldalak úgy ahogy, tehát azok is igazából így vannak kitalálva. Hát, hogy ez figyelsz. nagyjából erre legyen jó. Be van kötve az alkalmazásokba a readlator, aztán oda bedobom az hírt, hogyha úgy, a telefonon látom, azt kész, és csak otthon megvan. És csak otthon elolvasom, ennyi. Nem egy nagy kunszt, uh -huh. szerintem. hogy te mit gondolsz a telefonnak egyébként? Ezt is látni kell, fogni kell. Fura egy kicsit, ö, ismét azon a döntésem vagyok, hogy ha vennék, és itt, itt jön a kérdés, megkérdezheted, tedd fel a kérdést. Na, te tényleg te egyébként, hogyha mondjuk úgy lenne, hogy itt lenne a kezedben mondjuk a pénz hozzá, hogy itt van, tessék, vegyél egyet, és semmi akadály, csak akkor vennél? Vennék, és még a nélkül is, mert úgy értem, hogy megfogalmazom. Szerintem, akinek négyes telefonja van, ö, akár megtarthatja a telefont, mert még két évig biztosan nagyon jó telefon lesz az iPhone 4 de szerintem most jelenleg simán válthatna az ember, mert... 150 ezer forint körül el lehet adni a mostani iPhone-okat, mert annyit ér simán a 4-es. És akkor egy ilyen 50-60 körül, hogyha van egy 50-60 ezer forintod, amit így kidobsz, akkor, akkor viszont simán 50-60-ból van egy iPhone 5 -öd. És ez az a pénz, ami nekem nincs. Mert hogyha most nem lenne nálam 50-60 forint, akkor igen azt mondanám, hogy fölteszem ezt a telefont, vagy eladom, mert, mert már alapban lenne tuti három vevőre és vennék egy újat. E, igen, erről ugye András is beszélt, akkor hadd mondjam el a saját esetemben, ami egyébként fordítva van, hogy nekem meg lenne az a plusz 50-60 adott esetben, viszont a 3GS-nek nem adod el? Hát jó, volt hát a 3 g persze, hogy nem. Hát, de itt az én, nem hát azt mondom, hogy én pont a fordított helyzet, a fordítottja vagyok ennek a helyzetnek. Igen, de ő is azt mondta, amit én is mondok, hogy aki megteheti az új, vegyem termékeket, hogy igen, megveszed a terméket. Például mondok egy példát az én telefonom jelenleg 7 hónapos. Még 5 hónap garancia van rajta. Szóval érted? Magyarul még a garanciában eladod, és akkor minden évben frissíted a telefont, is. Minimálisot buksz rajt. minimálisot. Igen, ismerem a haverom, nemrég adott te két hónapja 100.000-re, egy 4 tehát tapasztalom én is, tehát tény való, hogy így, így könnyen lehet fissíteni. Ez viszonylag könnye, vagy legalábbis jóval könnyebben. Ez így van. Hát figyelj, a most kártya függetlenül 180 a kezdés, szóval szerintem, szerintem a reális ár, az egy 150-140 körül van. A, a jó, jó, garanciális, ö, tényleg makulátlan. Minden papírja megvan. Nem az, hogy az XY embertől veszed azt, nincs papírja, és két hét múlva eltiltják, mert lopott. Azért vigyázni kell az eper termékek vásárlásával. Jobb inkább csak ismerőstől venni, akit a tényleg bizony. Így van, ezt én nem csak az e nem hanem bármilyen, főleg elektronikai cuccot szoktam alkalmazni, hogy tény és való. letérni útól lehet dolgokat, de tényleg olyan embertől, akit ismerünk és akik, akivel nem bízunk. Szóval akkor ezt a részt várjuk le szerintem, én ö, utolsó mondatot mindenki mondhat, én azt mondom, hogy, hogy az iPhone 5 az, az nagyon jó telefon. És az elején úgyis több milliót el fognak adni belőle, a legjobban fogyó iPhone lesz. Lényegtelen, szóval szerintem király és sinójállom. Te mit mondasz? Én igazából uh, lehet, hogy uh, azért, mert nekem nincsen ilyen jellegű tapasztalatom, de én a, én a nagy áttöréseket nem láttam. Én a kötelező köröket láttam, igazából, hogy amiket feltétlenül kell, ezt belepokolták, kis uh, frissítése hozom az, a moz, de tehát a kö kötelező körök mennek csak. Ennek ellenére, aki megteheti, akár így, ahogy te mondtad, szerintem nyugodtan megveti, mert gond nem lesz vele, az biztos. Hát én tegnap olvastam még egy, uh, annyit hozzáteszek, hogy egy ilyen külföldi nem tudom, bloggert, akinek a, nem tudom, lefordítok egy mondatát, annyit írt, hogy végül is az Apple egy tökéletes telefont telefonon csiszolgatott még. Érted? Szóval magyarul azt akarta ezzel kifejezni, hogy a négyes is egy tökéletes telefon, és azon csiszoltak még, amennyit tudtak. De hát most már lassan nem tudsz mit kitalálni, érted? Hát most Ezt akarta mit? mondani, ugye nem nagyon tudnak már igazából mit csinálni, és tényleg, tehát a kötelező körök, mert ugye meg kell jelenni, muszáj, ugye ami ezek az apróságok ugye, rá lehet helyezni a Ez amit beeltettünk igazából, de szóval tényleg ezt ö, rövid távon elértük, amit lehetett. Hát most a, szerintem majd egy jó másfél-két év kell szerintem ahhoz, amikor majd olyan dolgokat fogunk látni, ami lehet, hogy nagyobb áttörés lesz. Tehát most türelemmel kell lennünk egy picit. Szerintem ez kb. A magyar mentalitás csak ám ez a hozzáállás, mert most, most gondolj meg, mit, mit akarnak az emberek. Most olyan trollok. Mit akartok? Megmondom. Új lenyomat olvasott az iPhone-ba. Meg ilyeneket. Érted? Ilyen abszurdum dolgokat, amik fölösleges. Az a, a, egy telefon arra kell, hogy használd, és, és hogy tökéletes legyen. Ne fagyjon le, ne lagoljon semmi. Persze, én ezzel egyetértek, tehát én nem várom el, én az évenkénti iPhone megélnést se várom el senkitől egyetértében. Tehát csak ugyanazt, csak ami... De valószínűleg amit... való, ez egy ilyen vélekedés, mondhatni, közvélekedés, amit mondasz kétségtelen. Én kb. már az elején azt mondtam, hogy szerintem például te is érezted volna a nagy váóérzést, ami neked is hiányzik, meg nekem is, és te azt mondod, hogy nincs új dolog. Te is az a, a fejedet az asztalba vennél, hogyha nem szivárgott volna ki egy kép sem. Akkor azt mondnád, hogy igen, ez egy milyen jó dolog. Hoppá, milyen szép az alja, mert, mert hogy a csatlakozó is ilyen kis szexi. Meg hogy végre alumínium a, a, a hátulja, ilyen univádi végül is az egész. Mondhatni, szóval a kamera is, élted, azon is csiszoltak. Szóval, ja. inkább mondjuk azt, hogy nem csiszoltak, és mi az, ami nevetséges. Ezek az iPod manok ezek, ezeken én szarra rögtön magam. Na, azok, tehát az iPodok, amiket ott mutogattak, az nagyon indorító, Bocsánat. Nem szoktam ilyen uh, szigorúan minősíteni, de ez tényleg nagyon De a hardver, tehát kinézett tényleg is csúnya. Na meg az a szoftver, ami, tehát a, ami ott a kijelzőn volt, az nem tudom, hogy azalt milyen szoftver futott, de hát inkább nem szeretném mondani. <laughs> de most, az, az számomra ijesztő volt. Na most figyelj, nekem például tetszik a külseje, mert a külseje nekem Bejön, bár látszik, hogy nagyon nem tudják eldönteni, hogy mit kezdenek ezzel a nano résszel. Nem, nem tudom, hogy miért nem gyilkolják, mert meg ez az összeset akkor, érted, amúgy is lefelei ágban van, mert egyszer izé, kövérítik, egyszer kicsinyítik az előző nano, tudod, az, a, az, amit órának használnak. Most megint hosszabb lett. érted, szóval össze-vissza nem tudják eldönteni. is maga szerintem a külső szép, Franco. Az zavarja meg az embereket az ocsványságban, hogy ez a többszínűség, ami már pedig az epűre nem igazán jelenlős. Igen. Ö, itt is mondjuk azt mondom, hogy fekete-fehér szín azt kész, mint ez az ezüst, erre írtam a fehéret, azt a kész. Nem kell itt rózsaszín, meg sárga, ilyen sárga, Igen, több ez, szóval... Ez rettehetesen gagyi kelt egyébként, Ugye? Ugye? Igen, igen igen Igen, ilyen műanyag gagyi érzést, pedig ez nem műanyag. Ö, ez pedig, ami benne van, amikor megláttam ezeket a golyókat, vagy mik, ugye ezek ezek ilyen lebutított iOS, vagy nem tudom, mi akar lenni. De még akkor is jobban néznek ki az összes, hogyha normális iOS ikonok lennének ott szerintem. Így, így komolyan elég ilyen g-hatást kelt az egész, nem? Nekem, nekem azok, a, amiket ott a kijelzőn láttam, bocsánat, nekem azok ilyen kínai utánzat, komolyan mondom. Hát igen, az, azok az ilyen Hát ezek vannak. Ja, ja. Koreában, mert mindenhol. Ezek az ilyen klónok meg, <gül> Nagyon kemény. De tényleg azon, meg ezek a kínai animé, meg ez a japán, ott van ilyen színvilág, komolyan mondom. Na mindegy, tehát lehet, hogy ezzel is csak mi vagyunk, így nem tudom véleményeket nyilván lehet írni, lehet mondani, de nekem egy csalódás volt. De emlékeztet egy másfajta dologra, amiről ma még fogunk beszélni, úgyhogy most nem lövöm ki, de érdekes volt egyébként. Ugyanezt a színvilágot megkapta a touch is. Na most a touchoknál se kéne ennyi szín, szóval itt is fölösleges szerintem. Ugyanez van a touchnál is. Nekem a külsé nagyon tetszik, szóval bejön. Az nekem is egyébként, azt talán... Meg a hátulja is, bár mondjuk fölöslegesnek tartom azt a... Nem tudom, minek hívják. Mi az a... Végülis azt a szíjat ráraki, a, rárakják, arra használható az a kis golyó a hátulján, amire azt hitték, sokan, hogy gomb, nem gomb. Ö, végülis ez egy butitott iPhone, ugye? Szóval, és ahhoz képest méreg drága. Igen, ugye erről beszéltek a közvetítésen is, meg ugye el is gondolkodni, hogy ugye miért lesz valaki ilyet, amikor ott az iPhone. Én egy érvet fel tudtam hozni, hogy ugye az ipod nem kell neked semmilyen kötelezettséget bevállalnod, semmilyen előfizetés, meg egyebeket, ugye? Am amíg mondjuk egy iPhone-nál, hogyha úgymond jó városítva vagy olcsóban, kedvezőbáron meg akarod venni, akkor azért bele kell egy előfizetésbe. Hát igen. Igen, ez egy, ez egy jó érv például, meg hát azok is megvertik ezt, ugye, akiknek nincs iPhone-ja, nem mindenkinek van. És, és azért, de hát akkor is 100-100 fölött, azért, azért ez drága dolog. Nem mondom, mert miket kapott, meg lehet nézni az apple.com-on, mondom, egy lebutított azért, iPhone, az új fülest megkapja, szóval azt kapjuk hozzá. Érdekes, érdekes minden esetre. Hogy, hogy ezek a nanokkal, tehát sokkal mit akart az Apple, mert ezzel így, így pofán verte magát, kb. Az, Apple, az iPhone 5 bejelentés után. Én nem tudom valamiért, tehát azt érzem, hogy ők is érzik, hogy tehát ez már tehát szerintem ők tudják, hogy mit csináltak ezzel, csak valamiért ezt, ezeket a piacon akarják tartani, és ugye nem lehet azt mondani, hogy hú, hát akkor ezeket nem frissítjük, mert akkor úgy fognak járni, mint a ájmek, meg ezeket sírnak, hogy úristen, mióta nincsen frissítés, és hogy képzelik azt, hogy nem frissítik. Valamit ugye csinálni kell vele, hogy úgymond megújj, tehát hogy egy újabb széle legyen, legyen, és egy ránézés, és el lehessen mondani, ezt tudták kitalálni. Szerintem. Szerintem Tim Cook meg a többiért nagyon-nagyon ügyeltek az iPhone 5-re, és folyamatosan abban az irodában voltak, és, és nem néztek rá azokra, akik ezt tervezték és készítették. <gül> Ez is egy érdekes megközelítés. <gül> igen. igen. És akkor Tim Cook csak így lesett. Bár mondjuk neki meg ugye tetszik, valószínű. Uh -huh. Szóval... Uh, bocsánat, hadd kérdezzek, iPad Mailer, beszélgessünk már egy kicsit. Szerinted mi lesz a forgatókönyv? Lesz még egy kínót idén, ahol ezt bejelentik, vagy ezt csúszik jövőre? Hát, ne, nagyon-nagyon nehézkes kérdés, azért, mert, mert figyelj, most e, megjelent az iPhone, ugye most sokan elmennek és vesznek, de mondjuk, hogyha azt mondja ezzel, hogy tart még egy kínótot e, karácsony előtt, és bejelenti a Minit, akkor karácsonykor pff, olyat kasszál, amiért még soha. Uh -huh. És nem biztos, hogy azt a kasszálást megtennék akkor is, amikor mondjuk bejelentik Márciusba. Vagy mikor ugye akkor szokott jönni az iPad. Most, és akkor mit csinálnak? Most gondoljunk bele, hogyha mondjuk 2013 ban bejelentik akkor, amikor az iPad-et Akkor két iPad-et mutatnak be. Mert elméletleg én az új iPad-nek. Ugye? Pontosan. Igen, mert ezt akartam mondani, bocsánat, ugye, a... hogy tehát nekem az nagyon elszemolítanom, hogyha a jövő, tehát hogyha évre arról szólna a, a tablet része az apple hogy bejelentik a minit, nekem az egy csalódás lenne. Mert ott, ott mindenképpen kötelező, hogy bejelentsék az új, negyedik iPad-et. És amellett Szerintem. meg fura lenne, hogy kettőt adnak. Mert mit, a, mert mit mondtak, hogy két ekkora terméket nem fognak bejelenteni, és végülis ez ugyanúgy pofába bennének, mert, mert egyszerűen az iPhone mellett se akarták bejelenteni az iPad mint hogy ha egyáltalán bejelentik, ha egyáltalán lesz, ugye, mert nem biztos. Mert elméletileg akkor már ki kellett volna szivárolni a mindennek. Ugyanúgy, mint az iPhone-ról. Ez mondjuk igaz? És semmi nem jött, szóval lehet, hogy ez nem is létezik. Sokan azt mondják, hogy ez kacsa. Pedig ezt nem kéne kihagyniuk ezt a ezt a réteget és, és kaszálnának még többet. Csak úgy maga az, hogy mivel magyarázzák, mert ugyanúgy meg kell magyarázni, hogy már pedig neked azért jó ez az iPad, minimert. És hogyha ezt megmagyarázzák, akkor viszont mi van, miért van a másik iPad? A két méret az olyan fura, és a két különböző méretet nem jeleníthetik be egyszerre. Magyarul csak az van, ha az iPad még lesz, akkor én azt mondom, hogy még ma. Valamint... Szóval... Szóval nem még ma. Mert akkor az buktán, szóval még karácsony előtt bejelentik, és lesz még egy kínot. ez Nekem is ez tűnik logikusnak, ugye itt amivel egyértelműen mahinálni tudnak, az, az ára lenne, csak nem tudom, hogy lesz-e ez olyan kedvező, hogy ténylegesen, tehát ténylegesen megére, de a karácsony előtt, tudja, hogy meg fog érni. Hát figyelj, hogyha lesz, akkor elméletek azt mondtak, hogy ilyen 250 dollár körül lesz beárazva. Az mondjuk elég jó. Érted most a Nexus 7-hez viszonyítsa mi 200 dollár, és ez 250. És ez, ez ha így árazzák be, akkor végül is ez egy nagyon jól fogyott tablet lesz, és én is ezt fogok venni, mondjuk hogy azt tudja, hogyha, vagyis ja. hogyha ez jön. De mondjuk ez is fura lenne az apple ez az a lépés, hogy még egy kínatot tartani, még egyszer összevel mindenkit, már pedig ők mondták ugye, hogy ha lesz, vagy valami ilyesmi volt, akkor, akkor ugye nem akarják a kettő termék ről elvenni, nehogy az egyik a másiktól elvegye a dicső a... Túlsefény. Igen, számomra egyébként az Apple-től is szokatlan lépés, hogy mondjuk az a zár az a másik, ami nem jellemző rá, meglátjuk, <gül> kíváncsi leszek. Mivel prémium kategória. Igen, hát van nekünk más tabletünk, nem csak, a, nem csak az iPad ben tudunk filózni, mert van itt más olyan tablet, ami viszont már kijött, és, és, és 7 col és 89 col változat is van belőle. Az Amazon nagyon, nagyon bekezdett. Drutális, amit művelnek, szerintem is. Szóval... Amazon Kindle Fire... Kindle Fire HD... Ugye? Igen. Pontosan, igen. A HD-t, a hd, a, a HD mondom, 395 g, 7 hüvelykes, 1280x800 pixel, pixel pontosan annyi a felbontása, mint az én, megbokomnak. És, és hát igen. Ebből van ugye egy 7, meg egy 8,9 tolalos változat. Pontosan így van. Szerintem ez ez lesz az az utcam. Igen, komolyan oda fog benne a tabletpiasznak ezek az utcok. Igen, és, és, és ez még jobban, mint a Nexus 7, mert ugye itt még olcsóbb dolgok is vannak, szóval <gül> az, Amazon, az Amazon hihetetlen módon tudna felülkerekedni és eladni sok tabletet, hogyha nem ilyen kevés helyen lehetne elérni, szerintem. Igen, mert ugye itt egy nagyon jó bejáratott platformról beszélünk egyébként. És ö, egy nagyon jól optimalizált kis történet szerintem is. Mert hát igen, itt ugye tényleg ez egyetlen probléma, hogy nem, nem mindenhol lehet ezt feltétlenül elérni, de. De én ebben látom az úgymond forradalmi lehetőséget. Hát bízünk benne, hogy az amazonék is látni fogják. Hát csak most gondolj bele, mondjuk, tudom, hogy nem nekünk gyártják, de akkor is, ha Magyarországra egy ilyen, ilyet szerezni akarsz, akkor rendelned kell, mármint úgy értem, vagy ismerőstől, vagy valami. És akkor úgy, és úgy már az ára nem lesz olyan szép, mint hogyha érted, amire ide ér, vagy valami, de itt nem is fogják, nem is fogják, ugye, a boltok paper, mert ugye nincs is szória, szóval így nehéz szerintem. Hát igen, nehézkes, ugye, mert itt, hát itt ugye örök vita van a euró-dollár, ugye, meg itt a különböző, hogy hogy számolnak át, mint igen, csak érdekes, meg ugye amik, amiket itt még bemondunk, kedvező árak, akár az iPhone-nál, akár másnál, hát ez mind a tengeren túra érvényesek, illetve Ö, ezek a mennyiségek, illetve a számok érvényesek idejé, csak itt mondjuk Európa, vagy egy picikét az öritősebb. 159 dollár a Kindle Fire. Szóval... <gül> a szóval még jobban le tudták vinni ezt az árkategóriát. Itt most nagy harcok vannak, és mindenki csak azon akar keresni, hogy az ő sztóriában lásárolnak az emberek. És azon. Nem, nem a, nem a hardware-en, nem a készüléken. Hm. Ez érdekes, hogy... és, és, hát, az, és ez az, amiben az Apple soha nem fog belemenni, mivel nekik nincs akkora bevételük az Apple Store-ból, hát ugye a Store-ból, az App Store-ból, mint, mint bárki másnak a, a Store-ból. Hú, mennyi Store volt ebben <laughs> Hát igen, tény is való, hogy ugye itt nagyon sokan panaszkodnak egyébként joggal, szerintem az én megáldásom szerint, hogy epületemlékeknél van egyfajta zártság amúgy is, tehát szerintem ezt hiba lenne még tovább. Ö szükíteni azzal, hogy azt mondjuk, hogy na, akkor csak onnan, és ugye itt a Mountain már láttunk próbálkozásokat erre, valami ugye biztonsági megfontolás, de valahol mégis csak benne van ebben a kategóriában is, szerintem azt azért elég sokan kikapcsoltuk azt az opciót. Igen, de én most pontosan arra gondoltam ugye, hogy nekik nem folyik be akkor so annyi pénz, Önnek, ők nem mondhatják azt, hogy igen, kiadunk egy iPad-et olyan áron, hogy mi a hardware semmit, egy, egy fillért nem akarunk keresni, mint például a Nexus 7 és csak azon keresünk, hogy, hogy igen, hogy te a sztorunkból vásárolsz. És ők nem e, tudják hát igen, igen. Ez viszont valóban az Amazonnak fog menni a legjobban, mert ugye ott ők ugye az el piacon annyira jól meg tudták alapozni ezt az dolgot, hogy könnyen viszik tovább a többi platformra, szerintem. És Amerikában ez, ez brutális lehet, szóval. A Fire HD 89-es, ez egy érdekes Ö, méret, mert ugye ilyen nem igazán van még a piacon, ez 1920 1200 pixeles IPS-panelrel rendelkezik. Szóval ez egy ilyen 10, 16 -10 es képarányt von maga után, ami egy kicsit fura lehet, de szerintem megszokható. Nagyon-nagyon erős modell ez is, 1,2 ghz -es. Proci és van 64 GB-os háttértáros opciója is, szóval ebben is vannak drága dolgok, de, de akkor is nagyon-nagyon akkor is ott vannak a Ez Szerintem ezzel sok mindent el fognak kérni még. Elméletileg be kéne mutatnia az apple -nek azt, amiről beszeretünk. Mert nézd meg, hogy ekkora piacon ebben a méretekben. Hát igen. Az biztos, hogy, tehát renge, renge, én azt érzem egyébként, hogyha, tehát, hogyha iPad mini-t akarnak, akkor ezt tényleg most kell megrépni, ö, mert, ö, szerintem erre jövő máciusban, tehát most, akár jelent a másik oldett mellé, akár ne, akkor ennek már meg lehet, hogy késő lesz. Ezek az utcok annyira jól ö, le tudják fedni a, a piacot, szerintem, akár ez, akár a Nexus 7, hogy szerintem, mint a cukrot, úgy fogják őket venni. És most, Pontosan. Kora karácsonyig bezárólag szerintem, utána is nyilván, de most itt egy hatalmas rohan fog megindulni szerintem. Nagyon sok olyan ember van, akik például a karácsonykor azt fogja mondani, hogy igen, tabletet szeretnék, de viszont közülük nem mindenki fog iPad-et kapni, mert az anyuk meg az apuk azt fogja mondani, hogy már pedig én nem rakok ahhoz hozzámi 60-70 ezer forintot, hogy neked iPad-et legyen, mert látod ott egy másik lehet az is ugyanakkora, vagy nem is ugyanakkora, mert ez rossz izé volt, ugyanúgy néz ki, ugyanúgy téglap formájú, és mégis olcsóbb. És azt okay. kapod. Mert nincs mindenkinek plusz 70 ezer forintja. Egyrészt, másrészt azért lehet, hát meg azért lehet az Android mellett azért pozitív érdek. érveket elmondani. Szerintem legalább. Csak. Tudom, hogy sokan szeretik szidni, de azért nem olyan rossz dolog az, tehát. Szerintem. Ugorjunk a másik nagy gyártóra, aki most bemutatta a két legújabb telefonját, és ez a Nokia. Igen. Na, ezeknél van egyébként ilyen tegnap bemutatott iPod után érzetem. Azt mondok, hát, te Tehát Ahogy néztem, a színvilág, meg egyebek, majd maga a készülék, tudom, hogy nyilván a rendszer az más, tehát ott azért ne. De ne, ne, engem nagyon sok szempontból emlékeztet rá. Hát de mert, lehet, hogy én vagyok a hülye. Hát nem tudom. Én már, én már nagyon sok embert leszóltam ezért, hogy ezt mondta, úgyhogy... hogy ki, hogy ezt mondta. Hát Ó, akkor érezzem magam leszúrva. de van, de nem, én, nem. én ezt érzem. Lehet, hogy nem értek hozzá előképpen, vagy más probléma van velem, so, Úgy ránéztem, nekem totál. Sokaknak ez a véleménye. Nyilván nem, de kinézetre... nem tudom. Sokaknak ez a véleménye, de ez szerintem szögezzünk le valamit. Ez egy telefon. A másik... Totál nem egy telefon, az egy sokkal kisebb, a formája is más, azért mert most maga a hasonlóak a színek, az, hogy ilyen sokszínű, meg a, egy kicsit a kialakítás, hogy ezt az üvegréteget rárakták, szerintem emiatt nagyon sokan most ezt mondják, hogy uha, a egy csalás, most jön a Nokia, Apple, -per, meg ilyenek. Ez Nehez, de, bocs, én nem mondtam a csalás, meg a funkció, tehát a funkcióit én nem kérdélezem meg, nyilván másra jó, csak hogy ránéztem, ilyen után nézettem. Ez most nem, ne, ez nem neked címezem, ezt most úgy értem, hogy, hogy ez ment tegnap a Twitter hmm. írfolyamban, hogy hogy, izé, hogy lopkod az Apple meg, és mi, szóval nem azért, de, de amikor mondjuk az Apple meg a Samsung per volt, mert ott mobilokról volt, szó, szóval itt az nem egy mobil, az egy iPod nano. Nagyon okay. pici, teljesen, nem, nem is, két termék nem is ugyanabban a kategóriában van. Az a, ilyeneket én. vegyük észre. Szóval mielőtt azt mondjuk, hogy ezek fú hoppi, koppítások. Igen, hasonlók szerintem, a, a, meg hát azért fura, mert a színek miatt. Egyértelműen igen, így van, tehát a kategóriákat nyilván meg a funkciókat, nem szabad gyerekek összemosni, tehát a, az nagyon nagy hiba, ezeket érzékelnek, csak így mondom a nézésem volt, hogy... Igen, igen, Figyi, nekem is rögtön az jutott száll szembe, hát persze, csak itt nem azt mondom, itt azt mondom, hogy a nagy trollok azok kinyilvánították, hogy, hogy ilyen képek kerintek, én is föltöltöttem a weboldalamra, hogy 2011 Nokiák, ugye azok a színek, és akkor 2012 pedig a nano. És érdekes volt, mert most, most megnézem azért is a weboldalamat, mert ha jól emlékszem maga a kép, azt az például, az például azt hiszem nagyon csalóka. Igen, ezek a képek nagyon érdekesek. Ez egy De ilyen ugye... kategóriát, ugye az iPhone hátlapot igen, lehetne igen, most ö, az új iPhone lehetne a legjobban említeni, ugye ahol itt ugye fehéren nekem valami rondán nézett ki az a szürke dologot hátul, viszont azokon a szájtokon, a, a, ahol tegnap mutatták a kínoton közelről, teljesen más hatást keltett az egész, bár ez igazából ugye sötét színben volt, nem tudom ezt fejében mennyire jön így le, de csak azt akarom mondani, egy képek tényleg csalók. Igen, most a maga a képnek a linkjét azt, azt beraktam a ö, meg is nézhetitek. Ö, az, annyit akarok hozzáfűzni, hogy például a kép nagyon furcsa, szóval mert maga a, a nalók, Akkora, így szét vannak húzva, és a kép, képen ugyanakkorának tűnnek, mint a Nokia telefonok. Már pedig totál nem ugyanakkorák. Érted? Nagyon picik. Gondoljunk bele, annak a telefonnak 4-szalos kijelzője van. Ennek 25 szoros. Érted? Azt megeszi. Ö, mire, hogy nem mire, mire, természetesen. Meg hát Egy maga van. most az, hogy nem tudom. Ennyi erővel... Én belinkertem csak, vagyis beírtam a weboldalamra de aztán leszettem, mert páran azt mondták, hogy nem jó hasonlat. Az, hogy például pár évre voltak neked, most is vannak autók. Nézzük az autókat. Tele van. Egy csomó olyan autó, amire mondjuk oldalról ránézem, hú, azt mondod, hát ez egy BMW. És nem, mert egy merci. Egymás másolják folyamatosan, szinte ugyanúgy néznek ki kívülről. Mégsem pereskednek. Uh, ez kétségtelen, igen, uh, ez egy nagyon érdekes dolog, uh, itt talán uh, én is gondolkodtam azon, hogy ez, ez miért lehet így, hogy itt miért nem tűnik fel. Nagy valószínűséggel azért, mert uh, ugye ez régebb óta van, meg ez, ezekre a dolgokra nem látunk rá, viszont itt vannak ezek a telefonok, ami most már tényleg mindenki, uh, Életének a része, és ő, sokkal jobban ő, szem előtt vannak, mint azok az autók, amikről itt beszéltek ebben a példában. Lehet, hogy azért jön ki ez ennyire élesebb Hát igen, mert a média ugye ezt nyomja az arcunkba folyamatosan lehet. Mert például ennyire nem tudom, ki volt az, aki az első kocsit készítette. Perelhetné az összes többi gyártott, hogy mi az, hogy baszki négy kereke van az összes kocsinak. Igen, ezt hallottam mert ezt mondják egyébként okostele, a telefonokra is. hogy itt a szabadalmi perek, ugye Apple, Samsung, Google, meg mindenkit van a most szóval már. Ez egy jó példa, igen. Ez szerintem én hélek agyonopere, hogy itt ezen a platformon ezt meg is fogják játszani előbb-utóbb. De is van, hogy ezt tehetnék, és ezt ugyanúgy eljátszatnák a tévével, a mosógéppel, vagy bármilyen más termékkel egyébként. Az De gondolom. beszéljünk arról, hogy mennyi, miért jók ezek a telefonok, vagy egyáltalán jók-e? Tudsz specifikációkat mondani nekünk, Zsolti? Mindjárt itt nézem a képet, csak legörgetem. Itt elég jó specifikációk vannak itt a Nokia házatáján, csak az a helyzet, hogy ezeket nem éreztem meg, mert elég komoly, elég munkás hét mögött állok, és valamiért, oké, okay, akárhogy kattintok, nem, nem pont úgy jönnek be a linkek, de mindjárt nézem. Én eddig tudom mondani, hogy 768 x 1280 pixel felbontásról kijelző. Pure Motion HD kijelzőnek hívják. Ö, azt még megmondhatjuk, elmondhatjuk, 332px calonként, 4,5x a kijelző. Hoho, ho, jó nagy. Így, így van. Ez a 920-as modell. Ö, az a helyzet, hogy itt, itt van talán egy ilyen feature, hogy tölthető vezeték nélkül. Nem tudom ezt mennyire tudják az emberek. Ö, viszont, Igen. viszont a, a kameránál, ö, nem tudom, hogyan hívják, mert arra azt nem jegyeztem meg, magát ezt a képstabilizátor dolgot, itt elnevezték a Nokia-nál. és ezt be akarták mutatni, ugye videókban mutatták be, meg képeken, és, és nagyon befődöttek vele, mert, mert kiderült, hogy csaltak és, és fény, igazi fényképezőgépeket használtak, meg kamerákat ezeknél a mozzalatoknál, amikor a videót felvettek mondjuk egy nő meg egy férfi biciklizett, meg ilyesmi. Nem tudom, hogy hallottad -e ezt mostanában volt ez a, ez a kis paparány. Mm -hmm. Valahol, mint olvastam volna, hogy tényleg is valóban ilyen, hát... É érdekes minden esetre, indításnak nem biztos, hogy szerencsés, hogyha indítanak egy történetet. Itt most olvasom, hogy e ebbe talán a 920-nál azt hogy olyan bevonat van rajta, amit kezd és is könnyebb nyomkodni, mint a kijelzőn. Hmm. ez például nagyon érdekes lehet. És hasznos egy, ha jól működik, ez mindenképp hasznos funkció. Nem tudom, én, én annyi annyival. Kicsit mérges vagyok ilyen szempontból a Microsoftra. Vagy aki most meglett egy Lumia 800-at, vagy egy Lumia 900-at, ami nem rég jelent meg, most az mit csinál? És az, az akkor Hello Bocsiter volt a beta verziós, most hoztuk ki a királykészülékeket, úgyhogy ha király akarsz veredni, akkor vedd meg. Érted? Itt, itt is százer fölötti mobilról beszélünk, és, és azt hitte, hogy, hogy megveszik, és akkor most király, és akkor ö, kapja a frissítést, de nem kapja. Ezek a telefonok kapják meg a Windows 8-at. Igen, erről ugye korábban is beszéltünk, Igen. szerintem is, tehát ez, ez személyiség. Ez ez akár is nézem, személyiség. De nem telt el annyi idő a két telefon között, hogy érdemben meg, tehát tényleg. Figyelj olyan, mint a 4 meg a 4-es nem kapná meg az új iOS-t körülbelül. De ezt akartam mondani, hogy nem akarok például az Apple-es, olyan, mint hogyha most az, az iPhone 5 megkapná az iOS 6-ot, és egyik telefon, egyik másik telefon, egyik se. Azért érzitek, hogy azért ez egy kicsit... Hát, itt itt főleg a 4-es tulajok ugye jog, joggal mondhatnák, hogy azért ennyibe ennyi. De ilyen ott nincs mely itt legalább ott még két-három évig támogatják a szoftvert mindenképpen. És a telefont szoftveresen Hát igen, itt-itt látták szerintem az Apple-től, hogy ilyen sok szín van, gondolták, hogy akkor vanoknál ez megléphető, de, de szerintem ez nem volt jó döntés. A 920 és a 820 -a egyetemben meg szerintem egy nagyon jó telefont vesz az, aki megvásárolja a Nokia, egy, egy, egy, ö, Uh, Feljebb fog lépeketni szerintem a rang uh, Szerintem néhány androidos készüléket ottól fognak érni. Maga a rendszer. Jó, hogyha most új telefont vennék valakinek, nem magamnak, de valakinek, aki nem szereti mondjuk a, az iPhone-okat, vagy ne, talán nincs annyi lé, akkor biztos azt mondanám, hogy inkább a Nokia-t vegyünk. Igen, hát ugye nem is beszélve, hogy ugye, főleg azoknak, akik mondjuk PC-es környezetben, vagy laptopon használnak mondjuk Windows-t. De valójában Én... És ők azért, hogy elég sokan vannak, főleg itt, kis hozánkban. Igen, de valahogy mindig ott adunk ki, hogy mégis jobb egy valamilyen szinten az zártság, nem? Jobb érzést ad, hogy, hogy, hogy, hogy biztonságban vagy, mert, mert stabil a rendszer. Természetesen nem, hát én ezzel azt akartam mondani, hogy mondod, aki a gépén is Windows-t használ, nyilván jobban fog örülni, hogyha a telefonon is Windows van, és ugyanazt a szoft szoftverek környezetet fogja a mint a gépen. Ennyi. Ja, én most például arra ar ar gondoltam, hogy gondoljunk bele a legtöbb Android userbe, aki megveszi a telefon, szerintem 80%-uk nincs megelégedve a szoftverrel, amire ami rajt van. És valamilyen főzött romot rárak. És akkor már is ö, lehet a, ö, bejön az, hogy valamikor, amikor tényleg szükség van a telefonra, lefagy, újraindul vagy valami. Ha csak egyszer is, engem ezt teljes mértékben idegesítene például. Én itt egyébként hasonló folyamatot látok, nem tudom, ezt mondtam már, mint annak idején volt a Windows meg a Linux közti különbségek. Ugye ott is, tehát nagyon sokan nem értették, hogy miért rak fel valaki mondjuk egy Linuxot a számítógépére, és miért uh, csinálja meg több kisebb lépésből ugyanazt, amit mondjuk a windows egy kattintásban meglehetettem. És másképpen működött uh, valami hasonló zajlik itt szerintem az androidos telefonok házatáján, akik uh, akik uh, megvannak elégedve és szeretik az androidos, te androidos telefonokat pontosan uh, ezért szeretik, mert uh, meg Be lehet kukucskálni, úgymond a motorháztatő alá, és ezt so sokan élvezik köztük, én is egyébként, bár nincs android azt tudszom, de, de ezt én szeretem, ezért használtam mondjuk meg. Használok linux is. Lehet, hogy mondjuk én kiégtem ilyen szempontból, teljes mértékben. És lehet, hogy azért most, mert Apple vagyok már lassan két éve, és, és lehet, hogy kiégtem ilyen szempontból, hogy már nem igazán szeretek benézni a motorháztatő alá, mert nem érdekel. Csak használni akarom a cuccokat, és azt szeretném, hogy gyors legyen, és, és gördülékeny legyen minden. Nem akarom tudni, hogy mit történik ott belül. Mm -hmm. Nihány... Értel, hogy itt mondasz, teljesen jogos, tehát uh, fokos csak, meg, csak azt mondom, de en, ízen... tehát ugyanez zajlik most le a telefonok. Például, például, például mondjuk, ne, kurva, nem érdekel az, hogy, hogy hány fokos a procim. Mármint a telefonba. Ilyen viccet. Soha nem is raktam ki még, amikor S2 volt a volt, akkor És például én az s nem főztem meg. Mármint magát a telefont sem főztem meg, de főzött romot ot sem raktam rá. Érdéltem, hogy mondasz persze, itt most nem is, hogy ánylagos a ugye sokan azt mondják, hogy a, a, egyszerű nekik az, hogy mitől én a telefont a gépre és nem kell mondjuk átjúzni, hogy szinkronizáljál meg ilyen dolgokat, ugye, hanem szépen fogod és mint egy pendrive-ot rá kötöd, és, és uh, Ctrl-C kontrollívább húzod rá cuccokat az, meg. Az Megyedek, egyetek, meg. Tehát ezeket a dolgokat szokták ugye, felhozni ö, értként. Én azt gondolom, én mind a két csapatot szeretném valamennyire megérteni. Bár az Android-hoz, önmagamat az Android-hoz külsorolom közelebb, de én azt gondolom, mind a, mind a két csapatot értem, és mind a két csapatnak értem azokat az érveit, amik, amik tényleg azok. Én is. Én is, mert tényleg ezt például nagyon szerettem ezt a pendrives dolgot, bár mondjuk az azt szoktam, hogy, hogy mindenre van alkalmazás. De most is van egy olyan alkalmazás a telefonon, ami, ami még könnyebb dolgot tesz. Elindítom, és hogyha wifi hálózaton van fönn a telefon, a gép is ugyanazon, akkor ad egy IP címet, fölmegyek rá, beírom a jelszót, és ott olyan, mint hogy egy tárhely lenne, és akkor a telefont látom, és oda bepakolok bármit, és az iPhone-ra másolok, meg onnan mások És vezeték nélkül. It, itt, itt nekem még van egy érdekes tapasztalatom ezt, hogy mondjam el. Én nem bírtam magammal, amikor megvettem az Iphone-t, én azt mondtam, hogy muszáj nekem látnom azt, hogy az Ubuntu Linux alatt mit művel. <gül> Rákötöttem, és gyakorlatilag a teljes iOS mappa szerkezetet láttam úgy, ahogy van. Hm. Szép. Tehát ez igen, itt ugye, hát mivel ugye Unix alapú rendszerekről beszélünk, ugye mind a Linux, mind a... a az OSX, mint pedig az ios hát ugye ugyanonnan uh, szívták, úgymond az anyatejet. hát <gül> Tehát igazából ugyanonnan indult mindenki, csak az egy másfajta irány, de hát ugye BSD alapú kernelek vannak mindenhol. Az most persze más kérdés, hogy mondjuk ráhúzol egy fájt, azt nem fogja látni. Ott sem, mert kipróbáltam egy uh, podcast epizóddal, nem működött, de, de a mappasz elkezdebb lehet nézni. Hm. Érdekes. Érdekes. Szerintem búcsúzunk ezzel, túlfutottunk az egy órán, eléggé... Tőben. És Elég. szerintem egy nagyon kellemes adásunk volt. Eléggé kemény almázás volt itt, úgyhogy... <laughs> De szerintem mindenki megvasáltja nekünk az Apple konferencia után egy nappal. Tehát ezekre, mind a WBDC, mindez nyugodtan kiíratjuk, hogy... Epől tehát Apple én ezt akartam mondani, csak nem tudtam szembe. Tehát ezek ilyenkor előszólnak. De szerintem ez egy jó is van. Köszönöm minden nektek hallgatók. a podcastünket. Így is van. Egy hét múlva találkozunk. Sziasztok! Még egyébként akartam mondani, de te már Hát jó. De nyugodtát mondja a végül is. Nézzétek meg a Kínotot, jót fogtuk röhögni, különben maga a kínotról nem beszéltünk. Nagyon jó hangvételű volt. Fél amit mondott, att attól besírtam. Vannak ezek a képek, amiket ugye az iPhone 5 -t -t készítettek, és éneket mondott, hogy a gyerekek boldogabbaknak látszanak. Vagyis hát szó szerint azt mondta, hogy a gyerekek boldogabbak, hogyha iPhone 5 készítenek, készítik a fotót róluk. A világ szebb, hogyha iPhone 5 fotózott le, meg ilyeneket mondott. És ezzel búcsúzom ez kb. Közlő hely szóval, e, <laughs> szóval igen. magam. Tegyétek ti is ezt, jót mellettek. Sziasztok.